So, ah, ah, yeah, yeah, yeah, yeah. bon bidazoa atzak saio berriontara ongi etorriak gure uinetara e, gaurkoan e, bitxiki azten dugu bitxiki esaten dut e, zeren e, entzun dugune abestia eta laroge talde Alemaniarra genuen eta abestia abestiahauFier zen izeneko hau ba, da Agur esaten duen e, abesti bat saioa asteko, Agur esanez azten dugu, baino gauza hauek e, gure saiun maite hontan nahiko normalak dira. Ez arritu La sai egon eta beno abesti puka entzun dugu, ezta? Ea laro izeneko talde honena, talde hagu aspalditik e, dagoela. E, Mila batzireun eta eta emeiret zigarren e, urtean e, sortu zen e, Montset Gladbad e, irian, alemanian eta oraindik e, aktibo, aktibitatean e, jotzen, jarretzen duen e, taldea dugu baita diskak e, kaleratzen, hasiera batean ba erritmo handiago batean eta urten poderioz ba, erritmoa txikituz baina gehienez 3 urtero diska batek kaleratzen duen Talde oso oso interesgarria egia esan, e, izenez e, taldea aspalditik ezagutzen duen, baino inoiz ez nion e, alako arretarik e, eman e, talde honi, baino gertatu dena baduela e, urte bat edo e, hauen diska bat hartu nuen guztatu zitzailan, eta gero beste pare bat hartu nituen, eta arritu ninduten eta... Pio bat e, maite izan nuen e, talde hau, eta ben, oren, hauen diskografiago nahiko diska hartu ditut beraz badaukate erreferentziarik talde honi buruz. Entzun dugun, ez zuten harik garen diska hau, haien e, irugarren diska dugu. E, em, eta laro gehieta zazpiko ba, maiatzan e, grabatua izan zen e, diska. E, taldeko partaideak e, jazz maul gitarran e, nik e, e, Niko eta Jong ba, ia beti berdinak e, izan dira batez ere maul nik eta Niko izan dira mm, taldean e, beti egon direnak e, gerora basulari ba, aldaketa batzuk izan dituzte baina bitxi da bitxi da horren beste urtez horren e, e, ba eta gutxi izatea, eta beno, naiko talde berezia, entzun dezagon beste bestibat. bat.! berozi, berozi, ez ez hamloz, beroz, beroz, beroz, beroz, Schlacken Burgenland über den this is the train little und wir stehen nein das so glauben Gatien jetz, bin die Freiheit Erda ja, Menschen, die sagen, es muss sein Blut Blut Blut Blut Blut Blut Aufruf! Sei bereit! Mach dich auf! Jetzt da nie! Blut Blut Blut, Blut Blut Blut Blut Blut Und du bist gefestigt in deinem Glauben O, oh, herrn es immer zu trau Und so werden erneut Die Flanke herst Bist die Mit eine Scheube Bist die Welt has school he was Zere, ea, laro gehi talde Alemaniarra ra rot izeneko, ba, besti, puzka honekin, aurreko hau fider zen ere, ea, Puska genuen, eta beno, ba, ikusten dugunez ba, punk soinuetan e, mugitzen dira, baino ahorts berezi horrekin eta kompozatzeko era berezi horrekin, e, ba, alako after punk edo ikutxu, ikutxuekin, nahiko talde berezia garaierako, eta orain ba, berriz ezagutzeko aukera izan dudan e, talde... Bikaina eta gian, ea, zuetako batzuren bat ere, ba interesa, zor e, dakioken, taldea, izan daiteke EA a izeneko gehi izaneko, taldea, zera? Eta nahiko estilo zehatza dute ere ba, haien azalak egiteko, normalean beti txuribeltzean direne argazkieak e, izaten dira, eta atzeko aldean ia beti ia diska guztietan ba, haien hitzak. E, Azaltzen dira, normalean barrutik ez dute e, paperik izaten. Eta, beno, asko guztatu zarelako bai hirugarren diska honi e, bai, presentzia ematen ari diotere. Baina, lehenengo az dute entzuteko aukerarik izan orain dike, baina bigarrena, ere, bikaina da, baita laugarrena licht izenekoa. Eta gero laurogeita markarren eh, markadan kaltu zituzten dizkak nik entzun ditudan eta bentzat estiloa pikat eh, aldatzen da iluntasunetik bizkate eh, irtetzen dira naiz eta mantendu, du eta bi.000 magarren markadatik eh, amarkadatik aurrera, pixkat doinu hauetara berriz eh, itzultzen dira talde berezia, diskografia zabala, gainera bai gaita bederatzean eh, berreundabi izeneko diska batean, nola abesti guztiak ezitzaizkien sartzen zartzen, diskarekin bat eh, saspi atzbeteko bat eh, dator, ere bitxia diska Zeren a, diska hundian abestiak nahiko luzeak dira eta eta sortziren bat abesti daude. Baina e, aldiberean e, zazpiaz betekoan zingelan diska txikian abestiak ba, oso oso motzak dira e, jarko orantzeko abesti batzuk eta baita ere sortzi abesti edo daude beste diska txiki hortan Gauza bitxiak egiten zituen. E, ba talde honek adibidez haien azkeneko 2 diskak eh eh mimia tamávita alako zerbait eh, bata deitzen da definitive 9 E, beltza den diska bat eta urrengoa definitif jia yeah. deitzen da txuria den diska e, azkenik ez eta azkenik bai izeneko diskak talde berezia benetan entzun dezagun beste abesti bat ea larogei taldearena Arogei taldearekin e, gaude, ba haien... E irugarren diska puzka honekin, eta haiek esaten zuten haiek e, ba, jotzen etzekitela, baina nik gehituko nuke kompozatzen bai, bazaekitela ba, haien ba, e, e, kompozizioak, haien musikak e, o, nahiko irudimentsuak dira, originalak e, doinu berezi batekin, eta askotan hori, garrantzitsuagoa goa da musikari ona izatea, baino mu musikari ona izatearekin e, eta irudimenik gabe ba, azkenean e, berbena taldeak egiten dira. Ez da, e, eta askotan gertatzen da, irudimena handia duten artista onak musikari txarrak e, direla, askotan, askotan, horren da, zaila da biak e, batera. Ie, izatea tira mm, momentu ederra pasadugu ea laro taldearekin baino orain talde zaldatuko gara ea zer da torren ma, ma, hemen dikona joango gara eta badugu olako nazte borraste bat gaur korako. Talde zaldatu dugu, baita lekuz ere, e, duela hilabete batzuk egin nuen olako saio onaste borraste bat ere ba, Andaluziako eta Euskal Herriko talde ilun eta ilun chamarrekin eta beno, ba, alemaniatik Andaluziara joan gera berriz, berriz ere eta ba balako azkenaldian dauden eh batalde ilun e, afterpunk edo postpunk edo nahi du zuen bezala deitu baino modu hortako ba, beste talde batekin oraingoan e, doktrina talde dugu eta Balarruda izeneko abestia entzun dugu. Diska hau bi eta meretzi garren urtean grabatua izan zen pancake analog estudiotan e, Sebilan bertan eta beno hainbat e, zigiluk lagundu dute, Diska hau kaleratzera, e, mutan Records, Kolilla Records, Andaluzio Uberales, Tormenta de Ideas, Tabano, In My Heart Empire, Muertea Tipo, Frontal Distribuzión, Kael Uchenko, Produziones Tutankas, Antidoto Records, Krapulet Records eta Pifia Records. Sigilu pila bat e, daude, ba, diska honen e, argitarala penaren, atzean doktrina aditzen da, e, alimentar zu final da diskarren titulua eta beno ikusi dugu sigilupila bat, hori diska honen atzean eta azkenaldian e, Andaluzian ateratzen ari diren, e, ba talde hoien ba az, azkena edo izan daiteke bueno agian eh er, e, orain hitz egiten dugu momentu hontarako beste talde hainbat Kalera, e, atera dira, baino nik esango nuke jaundia dirudean e, ba, talde sorta be, berri hau doinu iunaueken esango nuke denak berdinak direla. Halako e, endogamiak edar gertatzen dira normalean e, ezzena potenteak diruditen horietan, baino azkenean beti pertsona berdinak daudela e, gauza guztia buen. atzean, e, doktrina talde honen atzean, gainera uste dut baitare beste zaion entzun nuen natsat e, taldearen e, jendea da dagoela, ezakit guztiak, baino batzuk badao dela, baino instrumentuak haien artean aldatzen dituztela. Beraz, e, musika antzeko batekin instrumentuak haien artean aldatu, izen desberdina jarri, eta beste talde bat e, dugu. Gehien bat e, noski gauzauek e, bai Granadan, bai Sevillan mugitzen dira, e, batzutan e, Granada eta Sevilla artean ere Sevilla hirian beran eta baita ere bitxi da, baino bo, Sevillako Triana herrian ere ba holako talde batzuk e, daude. Beraz doktrina taldea entzuten ari gara eta entzun dezagun ba egia san dizka bikain hortat ontatik beste akantu bat. jarrizen dugu doktrina talearekin, e, orengoan karzel izeneko abestiarekin. Zera, sortzi abestiz e, osaturiko diska dugu. azkenaldian e, aldean ba, berrogeita bost e, rpm-en e, abesti inguru dituzten e, ba, diska pilla ateratzen e, ari dira. Baino, Olako musika berri talde berriak datozkigun bitartean ez dago kesarik e, izango litzake talde berririk ez edukitzea eta betiko taldekin e, bai jarretzea horiek ba, azkenean az, azpergarria da. Beti gauza berriak behar ditugu. Ba, gure musika goze hori, ase ba momentuz betetzeko, momentuz bakarrik. Eta beno, doktrina talearen beste abestitxo bat entzungo dugu, orain bertan. talde Leonak benetan ateratzen ari dira doktrina taldea retroflexión i abestia alimentar su final i Seneco ba, diska berritik hartutako abestia eta beno ba, estilo hontan egiten den bezala ba diska txuria dugu doktrina jarrita alako e, izki gotiko batzuetan eta ba alako angoque renascimiento dolor renacimiento retico ba E, ku, kuadro bat e, bezala jarrita dute e, iskin batean nola alako irudi ilun e, batzuekin ba garai hortako kuadroetan egiten zen e, bezala e, holako gurutze bat edo ezakitalako piskat erlijio kutsua duten e, ba marrazkitxo batzuekin aurkezpen hona benetan e, doktrina talde honek e, egin iko eta ea lekuz aldatuko dugu eta nahiko gainera ba orengoan andaluziatik lionera joan gera frantziara eta uh, ba, nahiko talde berria entzuten ari gara ere litish izenekoa eta fruit enaban izaneko diskatik skaner abestia entzun, entzun dugu. Zera, talde interesgarria, talde gaztea, litis, talde hau, eta beno, diska hau lepizegi modern izeneko estudioan edo grabatua izan da, Eta e, taldearen parteideak Kamil, Baterian, Tiffen, Basuan, Morgan, Gitarran eta Luis e, abeslaria ditugu, talde interesgarria esan dugun bezala. Eta ba entzun dezagun litis taldearen beste abesti bat, abesti motz eta e, ekin zere, kumba desian. Izeneko abestiarekin e, dizka interesgarri hontan Eta, beno, ba, zerikusiren bat biatzea doktrina eta litis talearen artean, ba, e, doktrinako partaide bat e, baita ere natzat eta beste tale batzuetan ibiltzen e, dena eta uste dut kolia rekortz zigioa eramaten duena Ba, e, Leonen bizi omen da Lion eta Sevilla artean edo Andaluzia artean e, bizi omen da, ba, pentsatzen dut lankontua engatik edo e, izango izango dela beraz topatu dugu bi taldeak lotzeko zerbait zerbait bai Eta beno abbesti ba, motzak eta egiten dituzte... E, Litice taldeak halako ba, punrok e, freskoarekin, baina azken urteetan azken, ab, azken denboraldi honetan e, ba, egiten den bezala, ba, baita ere e, ikutsu iluneko abestiak ere bahitute. Frantan ere ba pun muxiken olako ber pizkunde bate egon da, eta beno, ba, ola, mundu osoan orokorra izan den bezala, ba, lako soinu ilunei e, ba, lehentazuna emanik, e, edo, ba, ba zue, hau ziklikoa, ziklikoa da, ba, ba, batean, e, ba, zuen estilo estilobat, e, ba, batean denak egiten azten dira, ba, e, eta, ola da, gero desagertzen da, eta berriz, e, inorken zuen beste musika estilo bat, berriz goraka joaten da, talde pila batek hori egiten hasten dira, eta, bueno, inoiz ulertu ezin izan dudan e, zerbait da, baino taldeak e, azaltzen diren momentuan eretzako positiboa da. Beti egongo da beste bide batetako batzuetatik joaten diren taldeak eta horiek dira nik normalean e, bilatzen ditu danak. Baino, beno, eh Lionen gelditu gara, lehen Andaluzian egon gara, Sevilla Triana inguru hortan, Lionera joan gera, eh doktrinako tipo ate orli honeta Sevilla inguruan ze golako eta baina orain e, Andaluziara itzuliko gara berriz ere Granadara. <totipos> Zera, hau, haien eh, laugarren diskako kantu bada dagoeniko laurz eh, ondo egina dagoen, eh, ondo osatu dagoen talde bat eh, dugu. Hasiera batean, eh, epe eta single batzuk eh, kaleratu zituzten beti ere, haien musika biniloan kaleratu... E, izan dute, ba hasiera batean gehiago haien influentzia gehiago na bariz, sabes Granadako taldeak batez ere TNT eta KGB eh taldeen influentzia handia zuten, baita ere halako mongopunk edo deitzen zuten <laughs> ba, estilo hortatik, Eta gerora haien burua egiten hasi dira haien estiloa osatzen. Eta eta diska bikain batzuk kaleratu dituzte. Hau laugarren diska da, baino pentsatzaren etzendik irugarren diska ez dudala. E, be, lehenengo eta bigarrena bai, irugarrena faltazait. E, eta laugarren hau Nuevo Testamento izenekoa, ba... E, alako azal bitxi badauka, zeren bertan e, mugikor bat azaltzen da, testamentu ber, berria, a, e, zera, ba, e, telefono mugikor bat e, azaltzen da, non e, barruan hiltze bat a, azaltzen den olako estigma, bezala, alako seinale bat e, emanik. E, diska, diska ona, e, laur seginiko diska hoentzun dezagun, beste abesti bat. La, la, la, ori Belarritan sartzen da eta kantatzeko gogoa sartzen da ere Laurs, ese Nuevo Testamento kurba de konsumo ascendente. Izeneko zi, abesti honekin, diska bikain e, honekin laurztaldeak eh, hainbat bira manditu estatu batuetan, ez dut bi aldiz egon direla, Europatik egon dira Euskal Herrian noski ere egon dira, baino azpalditik eh, ez datozela gure gure aldera nire olako ir, irtera ero oietan bein eh, madrilera eh, joan nintzen, eta beno hain artea jende bitxi topatu nuen. Anne eh horko ba irekitzen duten punk rock taberna batean Bullretch Ballroom izenekoa eta garai hoietan eh bateria taberna hortan lan egiten zuen. E, beraz, nik uste dut e, Madrile eta Granada artean e, mugitzen zela taldea gaur egune ez nola ibiliko den gauza hau. baina entzun desagun laurs taldearen emestea besti bat. da urzekin ari gara, horrengoan, e, abesti puzkau, kristal deitzen zen, eta, ba, den, e, denboraz bakizu beti eskaz gabitza, beraz, ta, e, taldez aldatuko dugu, eta horrengoan, bretainaldera joango gara. sindrogon Katvant edo sindrome laurogeita bat izeneko ba, taldeari ekin diogu eta un bipuan izeneko abestia enzon dugu e, zera duela gutxi Sindrogon Kattraavantin edo sindrome laurogeita bat e, taldeak beton nostalgi izeneko diska kaleratu dute non haien e, ba, e, orain arteko ba, diskografia zakkitu edo gehiena behintzate biltzen biltzen den esaterako haien ba, lehen deemoa e, split singleela littops taldearekin e, kontvanen magei izeneko sinela de, de, de, de zech, uh, ben, izeneko beste berrogeita bost... E, at, e, RPMko diska, beste single bat titulurik gabekoa, espli bat eh Uban ur, ur, Sabas e, taldearekin. Beraz, azken urteetan ...kaleratu duten guztia edo edo ia geiena. Beraz, e, Ustu talde honek ezuela alako diska ahondirik atera, beraz diska ahundi ontan, 12 atzeteko hontan, ba haien diskografia gehiena biltzen da talde interesgarria egon ziren ba Donostian e, jotzen, kontzertu batean, e, duela bi urteko hudan edo uste dut izan zela bi hiru urte, bai antiguako txantxarreka gaztetxean, e, arratsalde batez horreaga zazpi, zazpi, zortzi talearekin, eta beno bero ahondia egin zuen, e, arratsalde Hortan eta goratzen dut e, garagardoa amaitu egin zela jendez gainezka seguen e, gastezia garagardoa amaitu zen baino bazeuden holako mm, alkohol gutxi duten edo gradu bat edo duten elako limoizko garagardo hoiek eta beno azkenan e, jende guztiak limoizko garagardo hoiek e, edaten amaitu zuen beraz e, mozkorkeririk ezen e, egon eta giro aparta egon cene sindrom bat e, talde hau entzuten ea entzun dezagun e, talde honen beste abesti bat gutxiago hitzegin eta gausen e, musikara sintron bat e, taldea zel contre tous abestia entzuneru eta beno ba, saioa bukatzen ari denez e, eta talde bakoitzeko hiru abesti entzun ditugunez ba hemen dakate e, abesti motzmotz motz, e, bat e, Sindrom laro bat taldearena Brest-Lagris izenekoa. Ordoa eta urrengo aster arte, txintxoak izan.